Salam alayka ya ya Rasul Allah Ibn al-Shiqtanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdullilah Wa salatu wa salamu ala siyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Allahumina na'ozu bika بك dilla au nudalla Au nudilla au nudalla Au nudilla au nudalla نظلم nudilla au nudlima Au nudlama au nujhala au yujhala alayna Fala Posebno mu hvala na blagodati dini mana i na blagodaci zdrave. Salamat, selam, njegovom miljeniku Muhammedu, častu, klementu, kuro, cvrlima, shabima. Gospodaru, molimo te, ne prepusti nas same sebi nikoliko trepta i oka. Molimo te, gospodaru, zaštiti nas od toga da budemo od onih robova koji drugi dovode u zabudu. Zaštiti nas od toga da mi ne budemo u zabudu. Gospodaru, molimo te, zaštiti nas da nam bilo ko ikada uspije zlom učin a i zaštiti nas od toga da mi bilo kojome učinimo zulom. Gospodaru, sačuvaj nas da budemo oni koji znaju, a sačuvaj nas od neznanja. Posebno nas sačuvaj od neznanja kojima ćemo druge ljude na stramputicu dovoliti. Draga braćo i sestre, hvala Allah za zašanhu. Mi nastavljamo druženje sa Sahihom imama Buharije. I prije nego što uđemo u današnji hadis, da se osvrnemo na ovu suru koju je tako lijepo pručio naš Ahbab sura in shirah, što znači kada se rašire pleća insana, odnosno kada mu se olakša. I ovu suru je lijepo učiti kada insan u teškom halu. zati Allah nije prostranim im pleća učinio, odnosno olakšo je. I ovdje je jedan mali detalj koju hoću na samom početku da imate u vidu. A to je da je gospoda rekao zaista sam mukom ide olakšanje. Zaista sam mukom ide olakšanje. Uleman nam kaže, zahvalta Allahu Đelešanuhu da je rekao sa, a ne nakon. Jer pogledaj kur'anski ajed, gospodar kaže, zaista sa mukom ide olakšanje. Dakle, dok dobiješ teret neki koji nosiš, Allah ti u tom trenutku daj neko olakšanje. Jer da je u ajetu došlo, zaista nakon muke ide olakšanje. Čovjek bi se morao u muci dobro namučiti da bi onda doživio šta? Olakšanje. I zbog toga, Svak je, svako iskušenje koje insana zadesi u život, znaj je da mu Allah odšavno otvara neka vrata olakšane u tom trenutku. U najmanju ruku, kako jedan abav lijepo rekao, dok mi se dijete nije razvolilo, nisam vidio koliko je druge djece bolestno. Olakšanje mi je bilo da mi Allah, kako Hazreti Omer kaže, nije dao većim usime, kad vidim na sve, na, na šta sve ljudi najlazi u životima njihovi. Drugo što je naša praksa da se sjetimo i mama Buharije Fatihom ili Dovolom, Prije nego što dana, prijeđemo i na današnji hadis i hoću da se osvrnem na jednu lijepu predaju od Hazreti Alije koju sam pročitao prije nekih sedam dana. Lijepa knjiga ima jedna, zove se Ahlak onih koji Kur'an nosi. Znači za onih koji Kur'an uče i tako. I tu je ovaj autor sve hadise koji govore i predaje koji govore o moralu koje treba imati osoba koja slijedi Božju objavu, Naveo jedna od predaja koja meni je strašno zabrinula je predaja od Hazreti Alija. Kaže Hazreti Alija jednom svom učeniku. Subhanallah, kao da naše vrijeme opisuje Hazreti Alija. Kaže, ako te Allah poživi, vidjet da oni koji uče Kur'an rade to radi troje. Vidjet ćeš da ima onih koji uče Kur'an radi gospodara. Drugo, vidjet da ima onih koji uče Kur'an radi dunjalka, da bi nešto dunjalkskih dobara ostvarivalo. I treće, kaže, vidjet ćeš oni, i meni često insan zaista pazi se da ne bi upao u to, jer mnogi muslimani i muslimanke su u to upali. Kaže, vidjet da ima oni koji uče Kur'an da bi se s ljudima raspravljalo. Hajmo se vratiti. Ima oni koji uče radi Allaha, da nas Allah počasti da budemo ti. Ima oni koji uče radi Dunjaluka. I sad ćemo se vratiti zbog čega mi učimo Fatihu imamu Buhari. Odnosno učimo Fatihu predušu imama Buhari. Zbog čega? Kaže, ima oni koji uče Kur'an radi dunjaluka kada bi ostvarivali dunjalučka dobro. I to se rašidlo u muslimanskom svijetu. I kaže, hazreti, ali ima oni koji uče Kur'an da bi vodili rasprave. I danas, subhanallah, kad vidiš ljude, mislim, to u to može upasti neko koji u akademskom, univerzitetskom, pa samo uči Kur'an da bi znao odgovarati ljudima, subhanallah. Omjesto da bi znao upućivati ljude, on uči Kur'an da, da se raspranja. Ovo, oni koji uče Kur'an radi dunjaluka, od Rasulullah s.a.v. se prenosi vjerodostojan hadis, bilježi ga Imam Ahmed i drugi, da je Hasan el basri podao sa jednim svojim učenikom ulicama Basri i naišao je na čovjeka koji je sjedio ispred džamije ispružene ruke i učio Kur'an. Tada je Hazreti Hasan al-Basri, oni je tabijin, dakle generacija nakona zhaba, rekao ovom svom učeniku čuo sam tog i toga zhaba kada je rekao učite iqra'u l-Qur'ana vas'alu Allah učite Kur'an i molite Allah'a znači kad proučiš šta radiš ti moliš Allah'a na i dražin što Allah'u govori nad svim nad svim vrijednostima kaže Resulullah i rekao učite Kur'an i Allah'a molite ti kaže qable an je'ti nas prije što doću ljudi yaqra'u ne l-Qur'an u na es'alunan nas kaže uče Kur'ana moli moli koga i zbog toga po hiljadu puta izađeš na istu proučvativu radci gospodaru, molim tebe reketom svakog arpa kojeg se objavio otvori mi vrata prolaziš pored mezarja pruč. čak u predajama se kaže onaj koga Kur'an spriječi da posebno dobe upučuje dakle nemam vremena da zamolim Allah za ono što mi zaista treba jer učim Kur'an kaže onaj koga Kur'an spriječi da je dobu Allah će mu dati najbolje što je mogao ikada tražiti. Znači, onaj koga Kur'an, suhanal, onaj koga znači, toliko Kur'an često uči, kad god ima priliku, koga Kur'an spriječi, odnosno kupira, zaokupi, uči kule uzbrabil tale, kule uzbrabil nas, ide na put, zna jasin, na pamet, prouči jasin, uči suru te bareke, jer ko uči suru te bareke, biće će sačuvan od kaburskog zava. uči, vezuje srce svoje za Kur'an, kaže, kaže se u predaj, kaže Allah će mu dati što je mogao trašti. Šta je subhanallahi ja ajti ne znamo šta je to najbolje što možemo tražiti. Možda me sutra čeka bolest, da sam danas zamolio Allaha za lijek i za zdravlje, sutra me ne bi bole zadesla, je l' tako? Ja ne znam šta je zamenjen najpa. Iz toga vas molim, evo, alhamdulillah, mi se već dugo iz za nas je evo 472. čamhadisa kog kogog da danas čitat, i za nas je 472 hafd. Svaki put mi se to Balkana setimo koga ćemo do ovog gospodaru smilovati se i nagraditi ga za njegov trud, to je dobro. Ako hoće, prouči i fatih i kaže, gospodar, smiluj se imamu Buhari, imeni sa njim i smiluj se umjeti islamu. Lidani lillahi l-fatiha. 84. poglavlje, babul halepi wal džulusi fil mesđid, poglavlje, halke i sjedenje u mesđid. Ja vas zamolio, zatvrte prozor, ubit će vas propiti ovaj, pardon, vrat. Dakle, poglavlje, halke i sjedenje u džanu. I kada sam razmišljao koja je moja prva obaveza ovdje kada se vratim nakon studija iz Sirije, jedan moj profesor koji me najviše vodio tokom, tokom studija mi je rekao, čim dođeš, Odmah otvori jednu halku gdje će sa ljudima pročitati hadis, razmišljati o hadisu, donijeti salavat na poslanika. I nakon par godina, alhamdulillah, gospodar me je počastio, pa smo počeli sa halkama. Iza nas je, svaki put je otprilike po jedan ili dva hadisa, iza nas je preko 450 halki. To se, alhamdulillah, godine i godine, samo kad insam pomisli, subhanallah, koliko puta je smo donijeli salavate, rekli, salallahu alihi wasalam, na poslanika koji je bereketna subhanallahu svaki put kada spomeneš Allaha dželle i spomeneš njegovog miljenika Muhameda sallallahu Allah ti posebnu smirano spušta posebno u najtežim trenucima insan vjernik je poput poput planine planina ne bi izdržala šta vjernik i mogu izdržati zašto zato što oni ela vi zikrillahi tatmainnul kulub kada god Allaha spomenuo njegovo srce se smiri Kada god donesu salavatna poslavnika, kaže, ako sam izgubio, pa izgubio i tvoj miljenik, i oca, i majku, i svu djecu. Sva su mu djeca umrla, osim Hazretifati ime za njegovog života. Sada su mu i mjetak u meki uzijeli. Istjerali ga, ništa mu nije imao. Znači, ako sam izgubio, pa i tvoje miljenik je izgubio, pa je osaborio. Hajde malo naprijed, pa. naprijed pomagnite se. Može, može, imam. ne može, ova kuća ne može biti tjesna kogut. poglavlje halke i sjedenje u mesčiru dakle, ono što je vrlo bitno jeste da oživljavamo ovaj sunet resul Laha salallahu alihi a to je da se u džami sjedi i razgovara o bitnim stvarima je umet tište ja vas zamolio, vaše džamije vas trebaju I nemojte, nemojte da vas, nemojte da vas čudi, subhanala, kod nas kažu jedna lasta ne čini i proljeće, je tako? Evo nama dolazi jesin, ali znaj kada vidiš jednu lastu, možda će očiškivati da drugi je duđu za nje. Znači, jezda ne čini i proljeće, ali može biti ako Bog da radostan znak da, da, da su stvari krenule na bolje. Dakle, što se tiče sjedenja u džami, ja ponaviti, i halke, i halke, i sjedenje u džami imaju svoje edebe. Od edeba je, primjer nemoj noge svoje prušti prema kibli kada sjediš desno ili lijevo, ali nemoj prema kibli svoje noge pružiti. Od edeba u džamiji jeste da ne povisuje svoj glas. Od edeba je u džamiji da nastojiš da što više govoriš onome što ti je bitno za tvoju vječnost, a manje je onome što ti je bitno za tvoj dunjalog. Govori onome što ti je bitno za dunjalog ako to utječe na tvoju vječnost. I ovdje imajte na umu da je od edeba džamijskog prostora kada uđe, kad insan uđe da klanja dva reke Ata Tehijatun osim ako nije vrijeme kada sunce izlazi, kada sunce zalazi, kada je tačno na poljani i kod da pravnika, tada se uđe u džamiju, spomine Allah, Zalšanu, ali se Allah džellejalalohu, se ne neklaňa namaz. Dakle to je od edeba i taj namaz ovu tahijatul mescid. Jel' šta je? To je pozdrav džamiji mescid. I ovde hoću da samama kad već govorimo o ovim vrijednostima koje Allah džellejalalohu nama daje, subhanallahu. Nedavno razmišljam koliki je dar Allaha džellejalalohu da imaš priliku da dođeš u džamiju slobodan potpuno slobodan, potpuno bezbijedan, dakle nemaš nikakvih opasnosti, da sjedneš, da čuješ jedan hadis, da čuješ nešto o gospodaru, nešto o poslaniku, sallallahu alaihi vselem, i da sa tom robom koja je vrijednija od svake druge koju možeš uzijeti ili kupiti, izađeš među ljudi i kažeš, slušajte, baš sam nešto lijepo čuo. Zaista sa tegobom dolazi i olakšanje. Ne da je nakon te tegob. Haddesena musedadun, kala haddesena biš rubnul mu fadlil, Abu an Ubaydillah an-Nafi' an Ibn Umar, prenio nam je Mus'ad od Bishra ibn al-Mufaddala, od Ubaydillah, od Nafi', od Ibn Umere, radi Allahu anhu, da je rekao: Sa'ala rajulun rajulun an-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa huwa 'ala al -minber. Jedan je čovjek upitao vjerovjesnika sallallahu alayhi wa sallam dok je vjerovjesnik bio na minbaru: Ma tara fi salati al-layl? kako ili šta misliš ti za noćni namaz? Kako da se klanja Boži poslanice? قال, metna, metna. Kaže mu Resulullah, klanjaj po dva rekiata. Fa ida hašije subha, salla vahideten wa eutara lehu ma salla. Kaže, a kada dođe vrijeme, to je onih koji Allah počasti da dugo klanjaju noć, klanja po dva rekiata, kaže, ako se prepadneš da će sabah nastupiti, vrijeme sabah namaza, kaže, onda klanjaj jedan rekiat i ona dva koja si klanjao, bići kao da si klanjao šta? Tri, kao da si zajedno klanjao. Wa innehu kane je kul, cool, Zaista je govorio Poslanik sallallahu alayhi ve sellem idzahu akhir salatikum bil leili vitra neka vam zadnji namaz bude neka zadnji namaz u noći bude vitr odnosno neparan onaj zadnji treći rekat fa inna an nabiyya sallallahu alayhi ve sellem amara bihi kaže Hazreti Omer ibn Omer kaže zaista je Rasul Allah naredio da se tako postupi Sljedeći hadis je vrlo sličan kaže hadesena Abu Nu'man hadesena Hammad an Ayyub an Naf'an an ibn Omer aby Ebu Numan od Hamada, od Ayyuba, od Nafiha, od Ibn Omera, sina Hazreti Omera, da je neki čovjek došao kod Resulullah sallallahu alaihi wa dok je vjerovijesnik držao hudbu, fa qale kejfe salatu lejn, pa je upitao Resulullah sallallahu alaihi wa kako da klanjam nočni namad. Tada mi je Resulullah rekao, mesna, mesna, mesna znači dva podva rekao, فإذا خشيت الصبح اكو се каже препаднеш да се сустичи време сабах намаза фаотер بواحده توтер لك ما قد صليت точ ти каже та један рекат који клањаш биц ти онaj трећи рекат који који ти треба да би клањао витр намаз قال الوليد بن كثير حدثني عبيد الله بن عبد الله ان ابن عمر حدثه ان رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد каже пренио нам је у бејдуллахи бен абдуллах Da je taj čovjek ubiti dozvao poslanika sallallahu alaihi ve sellem dok je izvan džamije. Dakle, poviknuje božji poslaniče kako noćni namaz da. Da klanja e, to je ova dva hadisa su vrlo vrlo slična i nam namaz vrlo bitna zbog nekoliko stvari. Najprije onaj kako se to kaže, onaj ko se želi dobro oženiti ili dobro udati gleda da dobro potraži onu osobu za koju će se vezati. Svaki insan koji nastoji da zaradi kod gospodara ono što je teško i bitno a to je njegova njegovo zadovoljstvo i vječnost gleda da radi ona djela u kojima ima najmanje pretvaranja. Najmanje pretvaranja ima u namazu koji obavljaš katanikosim Allahanefti. I zato ovo pitanje ashaba odmah tako razum. Noćni namaz se može klanjati kod nas 4 rek'at ili 2 rek'at. Kad klanjaš samo može dva 2 pod. Kad klanjaš u džamatu, možeš gledati četiri, četir, kao što mi klanjamo. To je na fila namaz. U nafil namaz se može tako. Ali je suštinska je prva stvar koju sebe i vas želim podsjetiti. Znajte da je vrijednost tog namaza. Pazite, imate sadaku koju javno dajete i sadaku koju tajno dajete. Koja je vrijedna? Ona koja je javna ona koja je tajna? Ona koja je tajna. Jer za nju zna samogospoda. Zato je noćni namaz poseban. Čak za njega kažu da je to ono osnovno obilježje Allahovih čest Nisam imao profesora da nam to nije preporučivao. Allah meni je oprostio. Najviše zanemarujem tu obavez. Jer je to obavez. Kad staneš ta dva rekaeta, ti 10 minuta, 5 minuta koliko staniš. potpuno drugačije ulaziš potpuno drugi svijet. Gdje ne tražiš nikoga za svjedoka osim Allah. Šan. Zatvoriš vrata sobe, niko ne zna, možda čita, možda nešto. Još ako možeš ustati pred, pred saba, da obaviš ta dva rekaeta. I danas to su takozvani sunneti koji su šta zanemareni mnogi sunnet se danas potenciraju a zanemaren sunnet Resulallaha pazite od 40. do 63. godine Resulallah sallallahu alayhi ve sellem je klanjao noćni namazi nikad ga nije ostavio kad je najteže bilo bitka na bedru bitkan na... nikako nije kaže ostavljao noćni namaz i klanjao bi kaže pola noći ili dvije trećine noći i kaže oni koji su bili najbliži Resulallahu su takvi ljudi Čak u prvo vrijeme, prvi muslemani uz Resulullah u Mekih, svi su imali zajednu obavezu, šta da obavljaju. Znači zajednička obaveza bila, odnosno kolektivna obaveza, da svi klanjaju naši namaz. I znajte, kada posmatrate plementi ni jednu jedinu oscilaciju ne možeš naći kod oni ashaba koji su podignuti u tom periodu kada je Resulullah s.a.n. bilo u Mekih. Zašto? Zato to je to je taj odgoj koji se na najljepši način U insana usadi u periodu kada, kada treba da se usadi. Ja vas zamolio, prva stvar je vezana upravo za za vrijednost, vrijednost namaza. Naslov poglavlja nosi poglavlje halke i sjedenje u džamije. Sada Imam Buharija je dao naslov i Uleman nam govori zbog čega je takav naslov. Kaže, hoće kazati da su ashabi sjedili, evo kao što mi danas sjedimo u halkama. Ja vas molim, Halka je pojam, subhanallah, da ištak, moj i tvoj život opisuje više nego Halka. Znaš zašto? Pa kad insam preseliš, šta kažeš? inna lillahi, dobro, šta je to? Halka, iz one tačke s koje je spočeo. Onaj koji te stvorio, kom je se vratio? Čovjek ovaj je život Halka, subhanallah. I u Halki nema, mislim, svi su jednaki. Nema ovoj šehovo mjestu. Kako še je ovo mjesto? Pa kaže, dolazili bi ashabi kod Resulullah sallallahu alaihi wa sallam, pitaju koje od vas Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Oni koji ne znaju Resulullah, dakle, nikako se Resulullah odjećom, ponašanjem, odjevanjem, nikako se nije različio od drugih ashab. Čak se znalo desi, suhanala, da je jedan od ashaba je došao i počeo se trist pred Božim poslanikom, sallallahu alaihi wa sallam. Poštovanje... Na, na, znaš kad se sretnio s Insanom koji ti je drag pa kaže počuo se tretis kaže da su laga kaže ono od, prema njemu osmijeo kaže ne se ne može se brate tretiti kaže ja sam sin žene koja ovdje iz Mekke jela ono meso isto ja kao i tvoja koji. hoće da časam Insankao idi i zbog toga halka je puno razmišljaj to tom, mi razmišlja znate zašto je još halka bitna evo zbog noćnog namaza jer ako te Allah počasti da uđeš u noćni namaz ti si ušao halku Iako to nije javna halka, to je halka koju znaju Melek, koju znaje Allah Želešanu. Opet u nekom krugu ljudi, neki koje Allah počastio da to obavljaju. I sjećate se, spominjao sam vam, kaže, kada insan redovno klanja, kaže Ulema, kada redovno klanja noćni namaz, ako se desi da on ili ona neko već, evo, jedna naša sestra zove bolesna pa ne može abdest da uzma, kaže kako će da je Allah Želešanu dadnije lijeka. Ovaj. Ako kaže redovno klanja noćni namaz Meleki kada vide da te osobe nema jedno večer, zašto? Onako kako namaz, zvijezde, svijetle i tako svijetle kuću u kojima se na večer jel Allah želešanu spominje jel klanja noćni namaz. Kaže kada Meleki vide da se u toj kući to večer nije upavilo svijetlo odnosno nije ustala osoba da klanja namaz. Kaže Meleki mole Allah želešanu, gospodaru moj ako je na putu vrati ga bez vijedna gospodaru moj ako je bolestan dadi mu lijeka njemu ili nju Tolika je vrijednost toga. Halka, još je jedna stvar bitna, onaj ovom je možemo puno govori, ali hoćio joj, znači prva stvar, šta znači Halka? Moj tvoj život je Halka. Zapamti. Ona tačka odakle smo došli, a u tom trenutku, ti se tog trenutka ja ne sećam. Niko se ne sjeća svoga rođenja. Jedinog se ne pravi pametan, pa ne kaže sjećam se. Ko na jedan što se kaže sjećam se kad su me sunetili. <laughs> dobro dobro samo to je trauma <laughs> i priča kaže tu su nas rahmet, ila, adžija, skaka. on se sjeća toga sunetli su nas u kući kod djede i mi dođemo i adet je takav kod kaže, skaka on se sjeća kao. kaže oni pokucaju na vrate iz vrata ufate i u prvu sobu koja im se pripremio sunete djede i onda sjedu jedu u baklavu i piju sobot i kaže šta se desilo kaže oni su došli mog rođaka od Babine sestre i sina sunetili. I kaže, ulazi, pokucali na vrata, pozvolili, on su poslali tog dječaka da otvori vrata. I dječak je otvorio vrata. I kaže, kako je otvorio vrata, što se desilo odma Ufotili ga i usunetili ga. Nakon mjesec dana, kaže, trebaju njega da sunete. I kaže, opet isto desilo. Pozvolili on na vrata, kaže, on bio lijem. Kaže, kakav sam i danas u životu, ja nisam htio da otvorim vrata. I ovaj dječak isti što je prošli put, kaže, on otvorio rad, ne opi! <laughs> I suvan Allah kaže, to je trauma opasna za dječi. <laughs> Dobro, hvala Allah, sada se može i način medicina napredovala da se smanji djetetu trauma. Dakle, halka je na život. Halka je na život. Dakle, mi iz tačke s koje smo krenuli njoj se vraćamo. Drugo, halka je krug u koji mi ulazimo svjesno. Ili nekada ne Bog, nesvjesno. Uđeš u krug loši i onda budeš loš. Uđeš u krug dobri i budeš ako Bog da doba. Još jedna stvar, posljednja, da ne duljimo. Halka je također krug ljudi koje se ti i sebi pustio u život i koji su tebe pustili u svoj život. Ovo, ovoga se čuvajte, ja vas molim. Ja vas molim, u Kur'an Kerimu imate kazivanje jedno o onome kane li Kaže, imao sam jednoga, kaže, bliskoga prijatelja. Resulullah, sallallahu alaihi wa sallam, kaže, čovjek na vjeri svoga bliskoga prijatelja. Pa gledaj koga si, koga si uzeo za bliskoga prijatelja. Ja vas molim, halka, kad te pitam koja je tvoja halka, ti kažeš prvo, moja svijest da sam od gospodara došao i da se njemu vrani. Ja ti kaže, imaš neki halka, imam, alhamdulillah, Havze, imam svoj, to je mezi meni, Allah. Možda nije noćni namaz, možda je sadaka da niko ne zna. Možda je, ne znam, brine se o stvar Nikako ne znam, ali kad ujutru ustaneš što imaš neku stvar koju radiš da muslimani, bosnjaci budu jaki i obrazovani, znači bilo šta, ali ja sam imam haluku svoju. Ja te pitam kako ti je haluka? Ti kažeš imaš sve prijatelje koji su je oko mene. Sve što haluke koji koji vi pravite u svom životu. Dalje, reksmo, vrijednost vrijednost noćnog namaza, također je ovdje vrijednost da nam zadnji namaz bude vitri. Ja vas molim. Resulullah sallallahu alaihi ve sellem je ovo rekao neka vam zadnji namaz Bude vitro. Ovo je, kako tu u Lema tumači, u većini slučajeva kaže, ovo je preporuka, a ne naredbe. Šta znači preporuka? Resulullah s.a.v. tu u arabskom jeziku imate. Nekada ti se može reći nešto, na primjer, gospodar kada govori o hađu u surima, i da kaže, kada se oslobodite ihrama, kaže onda lovite. Ova forma riječi je došla lovite u formi naredbe. Međutim, Soulema kaže da je to znači da je šta da je dozvoljeno, a ne da je inače bi svi hađije za sobom moral luk strijelenost i ganjat kakvi ajvana tamo oko Mekije i Medine. Dakle, radi se o tom je da nekada naredba može biti da se dokine zabrana, da se kaže da je sada dozvoljeno. Isto tako kaže Resula iđalu, učinite nek vam zadnji, i zbog toga soubana, kogod vam kaže, zapamtite, treba se vrat Kur'an i Suneta. Dakle, ali ja te molim, bez poznavanja arapskog jezika, Bez poznavanja dobrog metodologije islamskog prava. Insan, evo, ne može. Zamsta na neko, pročita, uči sam Kur'an. I kaže, ja sam pročit'o u Kur'anu. Ima, kaže, kad završi s obrednjima, hađa I tamo ulazi u avion, sasobom nosi luk i strijel. Pita ga, ne znam, Halilović, mudere što? Vodi si hađija. Pa kaže, ima u Kur'anu, ajet lovite. Nima, pazite, to, to je znači preporuka preporuka je da vam posljednji namaz bude vitr, odnosno da posljednji rekat koji klanjamo bude neparan dva, dva, dva, dva, na kraju jedan, i ja ću vam reći, ja ne znam Allahu Alem, zašto je to tako ali sada mi neupadne hadis Resulullah inna lahe vitrun yuhibul vitr Allah je neparan, voli neparan završi tim jednim rekatom nakon dva kojim ćeš reći la ilaha illallah i kojim ćeš reći moje gospodaru ako ti ta jedan ne primiš ne vrijedi Jer, razmisli Sve što si klanjuo, ako ti Allah ne primi, on je jedan. On je neparan. I voli neparan. Ništa ti ne vriti. I zato najveća Ulema je govorila da znam da mi je Allah dva reke primio, niko ne bi sretni od mene Zašto? Jer to znači da sam preselio na dini imam. I ovdje, zbog ovoga, u Ramazanu mjesecu, kada klanjamo, mi možemo klenjati odmah vitre, čak ako ćemo noćni namaz klanjati. Pogotovo ako se bojimo da ćemo nedobog prespavati. Ona dvojica ahbaba su meni uvijek za bremedijet, kaže, vidio jedan ahbab drugog, kako izašao, nije klanio vitre. Pita ga, kaže, šta je bilo? Pa kaže, ostavio sam vitre za kasni. Kaže, mova ovaj abav. a šta je bilo? Kaže, ostali su gdje sam ih ostavio. Prespavio sam. Dakle, ne bi insan smio, ako se boji, da će šta? Da će prespavat. Bolje odma kaže Resulullah sallallahu alaihi sallam, da je najbolje dobro ono koje insan odma odma učini, ne odgađa, ne daje šitanu prostora da, da ga preva. Također ovdje imate nekoliko poruka, jedna od poruka je, pitajte, ja vas molim. Ja vas molim, kazali smo mnogo puta, kaže, Abdullah ibn Mesov, dvojica nikada neće na, na, naučiti. Kaže, onaj koji se stidi i onaj koji je ohol. Ja vas molim, nemojte se stidjeti da učite i da... Kad nešto što ne znaš, pita jednog i dvojicu i petercu i kada se srce smiri, red stoj toga. Nemoj, nemoj istida, ne do Bog da ne pitaš i nemoj iz posledno ova druga. ako imamo toga to izbijajmo izbijajmo iz svoga srca jer vidite da su božje poslanika sallallahu alaihi wasallam pitali i da im ion i da im ion odgovara na kraju ono što je što je nama bitno jeste evo ova vrijednost znanja ja vas molim onako kako ste do sada navik tražite znanje tražite znanje jer je hazreti Ali aperiye porekao kaže znanje ti je bolje od imeta ti čuvaš imetak a znanje tebe čuva Čuvate da ne do ovog, ne srušiš nešto između sebe i gospodari. Ne srušiš neki most kojim te Allah počastio da ga izgradiš, da se njemu približiš. To je najbitnija stvar. Drugo, gradi tvoj odnos sa Resulullahom, sallallahu alaihi sallam. Jer mnogi ljudi danas imaju problem u razumijevanju. U razumijevanju gradacije, robavanje i obožavanja obožavanje Allahođalešanu. Resulullah, sallallahu alaihi sallam, voliti nad svim drugim robovima i stvorenjima i bići. Onda volti najviše svoje roditelje, voliti Allahove, čestiti i rogove. To, to je neka gradacija. I kada insan vezuje svoje srce, a ne može da, da ne veže, jer je Resulullah kad je odgajao zhajbe, gledajte, ima jedna djevojka, pitala je prijateljca, kaže, Bogat, kako kaže na sabah, kaže, ustaniš? Pa kaže, svjesno sam ja da mene Allah za šanu vidi, ali ja znamislim, znamis da je taj naš profesor koji nam je govorio o sabah, namazu, znamis da u tom trenutku on, on je tu prisutan sa nama, pa da... Jer je Resulat s.a.v. rekao, kaže, stidite se Allaha onako kako se stidite tog čovjeka i svoga naroda. Dakle, imajte svijest da vas Allah vidi onako kako vas vaša braća i sestre i sestre vidi. I zbog toga posebno vas molim. Obratimo pažnju na ono što se zove znanje. Znanje je danas, hvala Allahu, prisutno. Hvala Allahu, imamo prijeliku i da naučimo i da čujemo. Nemojte, jedan vjernik i vjernica, vi vidite da nas je masa takvih. Bez jednog predavanja, jednog druženja može u kući svoje organiziranje. Sakopte se vi ti i tvoj brat, ti i tvoja sestra, sjetite zajedno nešto. Ako ne možete nigdje otići, sjetite pa porazgovarajte. Družite se. Zbog čega? Zato što znanje, znanje vas štiti, da ne do Bogu ne upadnijete u probleme. A najveće je znanje, i tim je ću završiti, najveće je znanje, la ilaha znaj da nema drugoga Boga osim jednog jedinog. Vjerujte koju, koju god stepen, stepen čovjek u životu postigne. Ako to la ilala, ne bude jako, sve ćemo ovo srušiti zato što neće imati svijesti o Allahu i neće znati se postaviti u životu. Ovih dana sam takvih situacija vidio paste, od ljudi kojima je Allah dao znanje. Šta vrijedi znanje jednom ljekaru kojem dovedeš djete, umjesto da ga pregleda, neće ni ne potroši deset sekundi na to dijete dadnije mu krivu diagnozu i šest dana dijete pati pod terapijom četiri injekcije svaki dan da bi na kraju rekli kaže ne valja ta diagnoza nije to da i četiri ljekara poglede. i sam si valja tim ljudima dati šta odgovor na fale mene ilah ilah. kad insan zna da nema Boga osim jednoga jedinoga da je pred njim odgovornost svaki posao, znanje te vodi tome da svaki posao došao sam da držim predavanje prvo što ću reći, drugo što ću reći, treće što ću reći, četvrto, peto ovim ću zaključiti moram se pripremiti, inače šta priča o ovome, priča o ovome, priča o ovome priča o politici gledajte kako nam je složena politička situacija sad sam ja neki politički stručnjak pa vam o tome mogu govoriti Ja mogu vam pričati o ekonomi? Ne, ja sam došao da vam govorim o Allaho i poslaniku. I ako u jednom trenutku osjetili vi to, ja sam svoj cilj postigao. Da samo Allah, dragi, u kabul i od vas i od mene. Znači, ja vas molim, insan može stepene dostići koje god hoće. Ako nema svijesti o dragome Bogu, neće imati odgovornost prema svom postupu kojeg obavlja. Neće imati odgovornost prema insanu kojeg mu Allah povjeri. Pa zmeni je na fakultetu, ti su mi studenti povjere. Ne mogu ja neozbiljno im pristupati. Ne mogu ja... To imaš, to... Hajdi, stani, bolant. Taj će sutra možda nekoga, jel? On će nekoga poučavati. Ja ga moram naučiti ne samo informaciji, moram ga naučiti kako da poučavati. Kako da prenese znanje. Ja vas molim, najveće, i to sam jednom sam spominjao očito, vidio sam svojim očima, kad imaš, znam da ima lijek koji košta tri marke, ima drugi lijek koji košta trinest marak. Dođeš, osoba završila farmaciju, dugi niz godina studirala, učila... Dolazi pensioner i daje recept za lijek. Kaže, ovaj lijek nije na naesencijalnoj listi morate ga platiti. I daje toj žene lijepo 13 marakom isto da dadi onaj otrimarki. I reci mi Allah, ti drago, šta joj vrijedi sve njene godine studiraju. Kad ona nikada nije stala i Allah, želešavno mu spomenula. Nikad nije, jel? donijela salavatna poslanika pa da kaže ja sam tu da budem na usluzi ljudi, ne, ne samo tvom umetu Božih poslanića nego svim ljudima kojima poslan, jer... sam si ti poslani jer zamislito zamislito ja vas molim, sve više napreduje tehnologija, ali lijepo su ljudi kazali, nažalost sve više čovjek nazad je. zašto? otupio, nema osjećaj. ne razumije koliko je značajno Allahu Đelešanu se približava kroz, kroz odnos prema ljudi Ja vas molim učite, ja vas molim tražite znanje, ja vas molim braću i sestre, znanjem ako Bog da čuvate sebe od ovih trenutaka kada čovjek kaže ja lejteni kuntu tu raban, kad na, sudnji dan nastupi, ako insan nije radio kako treba, kaže priželjkivače insan da sam Bog do zemlja ostao, da nikada nisam stvoren. Kada insan zna zašto je stvoren, Allah ga je počastio, ima objavu, ima sunnet Bože i poslanika da zna kako da živi, I onda živi sreta, legne na mirni mirne savjesti spava. Pa kako će ona osoba koja nedobog znam još jedan slučaj da završim s time, ženu, ženu jednu nisu htjeli primiti opersati sve, samo zbog toga što traže mitos u Hanaru. I mi onda govorimo, pa ljudi, Boži, glavna stvar zapamtite, tu je prelijepa rečenca, svaki narod živi koliko živi njegov moral. Ako umrije moral jednoga naroda, taj narod je umru iako možda još uvijek diši radite na tom ima nas različitih generacija rate kod sebe na tom recite, jeste, jedna lasta ne čini i proljeća ali jedna lasta može na govijest stotine i ljudi koji će reći ne ja sam građanin ove zemlje ja želim da bude moralan ješću suha hljeba i vode ali neću krast ja vas molim, to ako uzmijete to kada govorite o sunnetu poslanika kogod vam govori, to je glavna stvar koju možete uzeti s sunneta Resulullah sve ovo drugo je možda važno, ali manje je bitno od toga. Amalim gospodara da nas uputi napravi put sve za naje. Ja udu bil Laha imena šeitana, rajeem, bismillah, rajeem, alhamdulillahi, wa kefao, salatu, wassalamu, ala seydin, ala mustafa, ala ali, ala sahbii, ala manu, afa, Gospodar, naš počasti nasa, nemoj nas poni isto. Gospodar, našu prostitav grijhe, nemoj nas kazati. Gospodar, naš milost Tvoju, molimo, ne propusti na same sebi, koliko treptajok. Gospodar, počasti nas da mahane svoje vidimo. Gospodar, počasti nas da mahane svoje ispravljamo. Ti nam u je dadni pomoć svoju gospodar. Najvećim temenom molimo da budemo čestiti roboj tvoji. Najvećim temenom molimo da ka nam Dunjalup ne bude najveća briga. Gospodar, učuvaj nas dok hodimo po zemlju. Gospodar, čuvaj nas kada nas u zemlu spusti. I gospodar, učuvaj nas kada nas ti proživiš. Molimo te proživi nas u najboljem društvu društvog miljenika Muhammeda sallallahu tala alihi wasallam. Gospodar, u molimo te kor Gospodar, smiluj se nama i roditeljima našima, smiluj se braći i sestrama, smiluj se i prisutnim i odsutnim, podar nam svima zajedno lijeka. Gospodaru, daj nam da uživamo u blagodati zdravlja dokle le god smo živi. Gospodar, molimo te da slijedimo sunnet Tvoga miljenika Muhammeda sallallahu alihim sallam. Počasti nas da klenjamo noćne namaze i da imamo svoje posebni halki. Najvećim primenom molimo gospodaru, prijmi naše dobro odjela. Nijedno dijelo nije malo, koga ti primiš pa primi naš dolazak večeras ovdje. Neka među nama niko nesretan ne bude, najvećim temenom molimo. Podari nam uspijeha u svemu što radimo, a u tobe je dobro za nas i za umeti slama. Gospodar, udalji od nas sve što je za nas loše i što je loše za umeti slama. Gospodar, smiluj se nama, roditelima našima, smiluj se prisutnim i odsutnim i ne prepusti nas same sebi nikoliko trepta i oka, najvećim temenom molimo, Gospodar. Subhane, rabbi, ker rabbi da isvete, amma, esifun, wassalam, السلام عليك يا يا رسول